Lássuk, hogy vajon fel tudjuk-e ezeket sorolni. Először is Isten Jézust büntette meg, hogy nekünk megbocsáthasson. Jézus megsebesítetett, hogy mi meggyógyuljunk. Magára vette a bűnünket, hogy mi az ő igazsága szerint igazak lehessünk. És a mi halálunkkal halt meg, hogy nekünk részünk lehessen az ő életéből. És miután ezt hiszed, mit teszel? Dicsőítem Istent. Úgy van. Most pedig az ötödik jellemzőre térek át, ami az áldás és az átok. A Galata 3 nagyon világosan bemutatja ezt a 13. és a 14. versben, amelyeket most felolvasunk. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ, bibliai nyelven a fa keresztet jelent, mert a fa jelentette az élő és a kivágott fát is. Csak érdekességképpen mondom, a kelet-afrikai, szuahéli nyelvben is ugyanígy van ez. Most menjünk a 14. vershez. Azért, hogy Ábrahám áldása a Jézus Krisztusban a fogányoké legyen, és hogy a szellem ígéretét hitáltal megkapjuk. Egészen nyilvánvaló, hogy mi itt a csere, ugye? A rossz az átok, a jó az áldás. És Jézus tulajdonképpen az van itt megírva, lett értünk és helyettünk. Más szóval minden olyan átok őt sújtotta, ami nekünk járt volna, és cserébe minden olyan áldás, amit ő érdemelt, most már nekünk jár. És itt konkrétan az áll, hogy megkaphassuk Ábrahám áldását. És az nagyon izgalmas. Tartsátok az újatokat a Galata 3-nál, hogyha nyitva van, és nyissátok ki közben az 1 Mózes 24.1-et. 1 Mózes 24.1 Itt Ábrahám már öreg, előre haladott korú, és Isten minden dologban megáldotta Ábrahámot. Hány dologban? Minden dologban. Tehát mi Ábrahám áldása? Mire érvényes? Mindenre. És ez az az áldás, ami nekünk jár, ha hiszünk abban a cserében, amely akkor ment végbe, amikor Jézus átokállett értünk a kereszten. És ez nagyon izgalmas. Igazából hadd mondjam el újra, hogyha neked nem izgalmas az, amit mondok, akkor az azért van, mert nem igazán hiszed el. Mert ez nagyon izgalmas. Tehát először is megnézzük, hogy mi van Pál állításának hátterében, ami nagyon érdekes. Utána pedig azt fogjuk tanulmányozni, hogy mit is jelent pontosan az áldás és az átok. Először nézzük meg a hátteret. Ha megnézitek a fejezet elejét, a fejezet első versét, a Galata három fejezetében az állít, hogy ó, ezt Galaták, kivárázsolt el titeket, akiknek szembe előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, ha közöttetek feszítették volna meg. Pál úgy folytatja, hogy ezek a keresztények megkapták a Szent Szellemet, és csodákat láttak, más szóval, ha ma így elben akarunk fogalmazni, karizmatikusok voltak. Akár azt is mondhatnám, hogy majdnem ultra karizmatikusok voltak. Pál mégis azt mondja, hogy elvarázsolták őket. Meglepő állítás, ugye? Vajon miért mondta, hogy elvarázsolták őket? A tünetek miatt. A tünetek ugyanis azt mutatták, hogy szemelőt a keresztet. Pál azt írja, hogy Jézus Krisztus úgy írtuk le a szemetek előtt, mintha közöttetek feszítették volna meg őt, de ti ezt szemelőt Valami történt veletek, ami elhomályosította a keresztről látott képet. Egy gonosz sátáni erő lépett a szíre, és kitörölte a gondolkodásotokból a keresztet. És Pál ezt az erőt, varázslásnak hívja. Most nem akarok belemenni abba, hogy elemezzem a varázslást, de annyit fontos tudni, hogy önmagában az, hogy üdösséged van, Szent Szellemkerességet nyertél, nyelveken szólsz, és így tovább, és az nagyon csodálatos, meg csodákat láttál, nem tesz téged megtévezhetetlenné. Világos? Még így is lehetséges, hogy sátáni erők hatoljanak be a sorainkba, és a sátán fő célja Isten népével az, hogy elhomályosítsa előttük a keresztet. Mert a kereszt az egyetlen alapja Isten teljes gondoskodásának a számunkra. És ha szem előtt a keresztet, akkor már nincs sok alapunk Isten gondoskodására. Másodszorban, és erről most nem beszélek részletesen, de fontos, hogy a kereszt az, amivel Jézus legyőzte a sátánt és az ő uralmát. Letaszította sátán uralmának fejedelmeit, és hatalmasságait győzedelmeskedett felettük, nyilvánosan megszégyenítette őket a kereszten. Ez a Kolossé 2.13.15-ben van megírva, de most ezt nem keressük meg. A sátán soha nem fordíthatja vissza azt a verességet, amit a kereszten elszenvedett. Ehelyett az a stratégiája, hogy megakadályozza, hogy a keresztények megértsék mi is történt valójában. Pálytáját nagyon aggódott ezért a galáciai keresztény gyülekezetért. Nagyon érdekes, hogyha elemezzük pál leveleit, szinte minden gyülekezeti levelét azzal kezdi, hogy megköszöni Istennek, amit a gyülekezetért tett. Még a korintusi gyülekezetnél is, akikat aztán megfedett vérfertőzésért, paráznosságért, részegeskedésért az úrvacsora közben, de mégis azzal kezdi, hogy megköszöni Istennek azt a kegyelmet, amit kaptak. De amikor a galáciai gyülekezetnek ír, annyira fel van dúlva, hogy még hálát sem az Istennek. Azt írja, Csodálkozom, hogy ilyen hamar elfordultatok az evangéliumtól. Mi volt a probléma Galáciában? Nem részegeskedés, nem erkölcstelenség, hanem mi? A törvénykezés. Pál sokkal jobban felháborodott a törvénykezés miatt, mint a testmás bűnei miatt. A varázslás következményei, amelyeket most nem tanulmányozunk részletesen, két szinten jelentkeztek. De azt is mondhatnánk, hogy három szinten. Testiek lettek. Mert a kereszt az egyetlen, ami megóv minket a testiességtől. Amint szem előtt éveszük a keresztet, nagyon vallásosakká és nagyon testiekké válhatunk. És miután testiek lettek, törvénykezővé váltak. Ismét törvényeket akartak betartani ahhoz, hogy megigazuljanak. Hadd mondjam el a törvénykezés két egyszerű definícióját, mert ezzel gyakran kritizálunk más keresztényeket. Ezért most elmondok két objektív meghatározást. Az első, a törvénykezés az a törekvés, amikor az ember szabályok betartása által próbál igazzá válni Isten előtt. Isten azonban ezt az utat örökre eltörölte. Úgy látom, hogy egyesek kisek csalódottak emiatt. Egyszer egy elég nagy keresztény csoportnak beszéltem egy-két évvel ezelőtt, és a beszédem során mondtam valami olyasmit, ami nekem teljesen magától értetődő volt. Azt mondtam, hogy a kereszténység természetesen nem szabályrendszer. Az emberek pedig döbbenten néztek rám. Azt hiszem, ha azt mondom, hogy nincs Isten, kevésbé lepődtek volna meg. De ez az igazság, a kereszténység nem valamiféle szabályrendszer. Egyet értetek? És a szabályok betartásával az ember nem igazulhat meg Isten előtt. Isten örökre másként határozott. A törvénykezés másik definíciója, hogy a megigazulásnak egyel több feltételét szabja meg az ember, mint amit Isten meghatározott az igében. Isten soha senkit nem hatalmazott fel arra, hogy hozzátegyen az ő feltételeihez. És Isten feltételei nagyon egyszerűek. A Róma 4 végén találjuk meg ezeket. Ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, aki halára adatott bűneikért és feltámasztatott miért, megigazulásunkért, ne feledjétek el ezt a szót, akkor üdvözölünk. Semmi másra nincs szükség. És Isten soha senkit nem hatalmazott fel arra, hogy bármilyen feltételt hozzá tegyen ehhez. Mi volt tehát az eredmény? Testiek lettek, törvénykezők lettek, és átkozottak lettek. Ez mindig utoléri azokat, akik törvénykezők lesznek. ezt így foglalja össze a Galata 3.10-ben. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amit megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvénykönyvében, hogy azt kell cselekedni. Tehát, ha úgy próbálsz Isten előtt megigazulni, hogy megtartasz egy törvényt, akkor ha bármelyik törvényt bármikor, bárhol megszeged, átok alatt vagy. Az egész törvény köteles vagy állandóan megtartani, vagy másképp nem igazulhatsz meg általa. Bár tehát ezeknek a keresztényeknek a problémájával foglalkozik, akik elfordultak a kegyelem evangéliumától a tettek evangéliumához, és így átok alá kerültek. De őt az úrnak nem állít meg. Azt mondja, hogy van kiút az átok alól. Mert Jézus a kereszen átokkal lett, hogy megváltson minket az átoktól, és hogy megkaphassuk Ábrahám áldását. És amit ezt már említettem, Ábrahám áldása mindenre kiterjed. Ábraham áldása a életünk minden területére vonatkozik. Ez az az áldás, amit Jézus engesztelő áldozata megvásárolta számunkra a kereszten. Manapság az a probléma, hogy azoknak a keresztényeknek a többsége, akikkel találkozom, és nagyon sokkal találkozom, nem érti világosan, hogy mi az átok, hogyan működik, vagy hogy hogyan kell felismerni. Úgy értem, hogyha például betegek vagyunk, általában tudjuk, hogy betegek vagyunk. Ha védkezünk, akkor legalábbis legtöbbször tudjuk, hogy védkezünk. De amikor átok alatt vagyunk, nem tudjuk, hogy mitől van bajunk, vagy hogy hogyan kell felismerni, vagy hogyan kell megoldani. Ezért egy előadás helyett kettős szánok erre az igazságra, hogy megszabadulhatunk az átoktól, mert a kereszten Jézus átokká lett. Magára vette a mi átkunkat, hogy mi áldást nyerhessünk. Ha az ember szemléli, amit Jézus meghal a akkor nem igazán akar átok alatt lenni. Ott függött, szégyen teljesen haldokolva, a föld kitaszította, a menny elutasította, természet sötétségben, ott haldokolt, és közben felkiáltott, a tanítványai elhagyták, a saját népe elutasította, és ezen a világon teljesen istenen volt. Ez az átok. Milyen bolond dolog átok alá kívánkozni. Most pedig tömören szeretném nektek bemutatni, mit is jelent pontosan az áldás és az átok. Az a probléma, hogy könyvet írok erről a témáról, és már a tizedik fejezetnél tartok, de még csak a könyv fele van készen. Ez egy hatalmas téma. Felsen fogtam, hogy a hatalmas, amíg el nem kezdtem vele foglalkozni. Azt is el kell mondanom, hogy azok a tanulságok, amelyeket ebből levontam, és amelyeket az egész világon hirdettem, sokkal nagyobb hatással voltak a hallgatóságomra, mint bármely más üzenet, amelyet valaha is kaptam Istentől. Ez a kijelentés megváltoztatja az ember életét, ha elfogadja. Tehát az áldások és az átkok alapvetően szavak. Lehet, hogy leírták őket, lehet, hogy kimondták, vagy lehet, hogy csak gondolták. De ezek olyan szavak, amelyeknek természetre hatalmuk, erejük van és hatást gyakorolnak az emberekre, megváltoztatják őket, és ami nagyon fontos, nagyon gyakran nemzedékeken át tovább hatnak, amíg nem teszünk valamit, hogy megállítsuk őket. Vannak olyan áldások és átkok a Bibliában, amelyek már négyezer éve hatnak, és még ma is hatnak. A hatásuk még ma is érvényesül. Ez nekünk most azért fontos, mert lehetnek olyan problémáink az életben, amelyeknek nem találjuk az okát. És lehet, hogy ennek az az oka, mert ez az az oka múltba vezet vissza. Lehet, hogy nemzedékekkel ezelőtti időben nyúlik vissza. Tehát valami olyasmivel büszködünk hasztalanul, amiről nem tudjuk, hogyan kell megoldani, mindaddig, amíg rá nem jövünk, hogy mi a lényege. Tehát mind az áldásnak, mind az átoknak az egyik ismertetőjele az, hogy nemzedéktől nemzedékre hatnak, de nem feltétlenül örökké. De a legtöbb esetben sok generáción keresztül. Hogy csak egy példát mondjak, a tíz parancsolatban Isten azt mondta, hogy ha hamis Isteneket bálványokat imádtok, átkozottak lesztek, és a következő nemzedékek is 3-4 nemzedéken át. Ez egy tipikus átok. És miután dél-kelet-ázsiában sok-sok olyan emberrel foglalkoztam, akiknek az ősei, két-három nézedikre visszamenőleg bálványimádok voltak, láttam, hogy ez mennyire igaz. És azt is láttam, hogy mennyire hatásos volt, amikor felszabadítottam őket ez alól az átok alól. Az átkokat legjobban az 5 Mózás 28-ból érthetjük meg. Ez egy hosszú fejezet, 68 versből áll, az első 14 vers az áldásokról szól, a következő 54 vers pedig az átkokról. Ez egy nagyon sok átok. Mire végigolvassa az ember, ha egy kicsit is értelmes, soha semmilyen átkot nem akar az életében. Nekem van itt egy kis összefoglalom az áldásokról és az átkokról. Ez nem isteni ihletésű, átírhatjátok. De azt hiszem, felteszem a tábláról, hogy lássátok. Benne van a jegyzetetekben is, ha van nálatok, de azt hiszem hasznos, ha. Tehát itt vannak az áldások. Felírom, hogy A, mint áldás. Az első. A felmagasztaltatás. Biztosan értitek, hogy ez mit jelent felemelkedést jelent. Második termékenység Remélem el tudjátok olvasni az írásomat. Nem nagyon hallok hangos igellést, ezért kétlem, hogy el tudjátok olvasni. Egyedül ezzel a szóval tudom kifejezni, hogy ha valaki áldott, akkor az élete minden területén termékeny, gyümölcsöző akár testi, akár anyagi, akár művészíté téren. A harmadik. Egészség. Hányan gondoljátok úgy, hogy az egészség áldás? Lehet, hogy csak akkor jön rá az ember, hogy milyen nagy áldás, amikor már beteg. És akkor azt kívánja, hogy bárcsak többször megköszönte volna Istennek, amikor egészséges volt. A negyedik. Bővölködés. Más szóval siker. De itt el kell mondanom, hogy a bibliai bővölködés nem azt jelenti, mint amit a legtöbb amerikai számára ez a szó jelent. És nem is bibliai, ennek megfelelően értelmezi a bővölködést. Például az Úr megígérte Józsuének, hogy akármit tesz, abban bővölködni fog, és sikeres is volt. És a következő sok évet háborúban töltötte, a szabad ég alatt aludt, és a katonák kemény életét élte. Ez nem luxus élet volt, nem dúskált testi önrövökben és javakban, de sikeres volt. Elérte Isten célját. A bővölködés helyes értelme, hogy az ember sikeresen megteszi Isten akaratát. Ötödik, győzelem. Az áldás győzelmet hoz. A hatodik, úgy írom, hogy fej, nem farok. És a hetedik, ami nagyon közel áll a hatodikhoz, felül, nem pedig alul. Hadd lássam, hogy én el tudom elolvasni. olvasni. Azt hiszem igen. Néhány éve, amikor ezt a részt olvastam, ezt kérdeztem magamtól, Uram, mi a különbség a fej és a farok között? És az úr nagyon egyszerű választ adott. A fej hozza a döntéseket, a farkat pedig ide-oda vonszolják. Úgyhogy ezt kérdezem ma tőletek, hogyan éltek? Hogy mit a fej? Hogy mit a farok? Ki hozzátok a döntéseket? A terveiteket megvalósítjátok? Vagy pedig azoknak a nyomásoknak, erőknek, körülményeknek az áldozatai vagytok, amelyek ide-oda benneteket, és nem tudjátok, hogy mit hoz a holnap? Most pedig térjünk át az átkokra. Itt fel van a sorolva. Felírned nekem az átkokat? Olvasod nekem? Olvasom. Igazából ezek az áldás ellentétei. És sokkal ebben ír, mint én. Különösen is az amerikai betegség miatt. Az én írásomat elrontott a 5 évig kenyában tanítottam, és ott el kellett sajátítanom egy úgynevezett Maria Richardson írásmódot, és ma már nem tudok írni. Erről ennyit. Tehát ellentétek. Az első átok a megaláztatás. Írj egy kicsit nagyobb betűvel rúz. Ticsekszik az írásomra, de én nem vállalok rá garanciát. Hát de nagyon szépen néz ki. Rendben, figyeltek? Nagyszerű. Mi az ellentéte a termékenységnek? Ennek hiánya a meddőség. És én úgy gondolom, hogy a meddőség szinte kivétel nélkül átok eredménye. Hogy kell írni? Két N, két S. De azt ne írjuk oda, hogy a termékenység hiánya, mert értik. Rendben. Harmadik, mindenféle betegség. És hadd mondjam el, hogy van a betegségeknek egy olyan fajtája, amely kifejezetten átokra utal, ez az, amit örökletes betegségeknek hívnak. Ami nemzedikről nemzedikre száll. A következő Szegénység és Kudarc. A következő. nyilvánvaló, mert épp az ellenkezője az áldásnak. A vereség. Már említettem, hogy dolgoztam Kelet-Afrikában, és egy olyan törzsben dolgoztam, amelyet most nem levezetek meg, más törzsek között is dolgoztam. De menjünk tovább a hatodik. Farok, nem fej. És a legtöbb otthoni tanítványunk keresztény volt, de soha nem hitték el, hogy Isten erősebb, mint az ördög. A legfőbb személy, akitől féltek az ördög volt. Hetedik. Alul, nem felül. Úgyhogy megtanultam ezt a folyton ismétlődő kifejezést szuahéli nyelvem. Nimei, Shindua, vesztes vagyok, legyőztek engem, mindig ezt mondták. Ez átok. Köszönöm, ez nagyon szép. Most pedig végigmegyünk egy másik listán. Ezek az öt múzes 28-ból valók. Elolvashatjátok ezt a fejezetet, és javasom is, hogy olvassatok el, és eldőthetitek, hogy jól foglaltam-e össze. De most az átok hét jelét szeretném nektek felsorolni, amelyeket megfigyeléssel gyűjtöttem össze az emberekkel való munkák során. És ezeket az ötmözdes 28-tól függetlenül állítottam össze, és számomra meglepő, hogy mennyire összhangban állnak. Ezek azok, benne vannak a jegyzetben, de felolvasom. Az első, értelmi, illetve érzelmi zavarok. Hadd mondjam el ezen a ponton, hogyha egyetlen ilyen problémád van, akkor az vagy átok, vagy nem. Bár néveik elég valószínűleg az. De ha sok ilyen problémád van, akkor szinte biztos lehet benne, hogy átok alatt vagy. Hát az első, értelmi, illetve érzelmi zavarok. Második, ismétlődő vagy krónikus betegségek, különösen az örökletes betegségek. Miért? Mert ilyen az átok természete. Harmadik, női nemi problémák, meddőség, vetélés, menstruációs problémák, görcsök és még sok ilyesmi. És ami Ruszt és engem illet, amikor betegeknek szolgálunk, és egy nő odajön egy ilyen problémával, azt feltételezzük, hogy átok. És nagyon ritkán tévedünk. Egy csereg olyan bizonyságon van, hogy nők nem akkor szabadultak meg ezektől a bajoktól, amikor a gyógyulásukért imádkoztunk, hanem amikor megtörtük az életükön lévő átkot. Negyedik. A házasság tönkre családi egy családi elidegenedés. szóval az olyan családok, amelyek nem tudnak összetartani, a férj és a feleség elválik, és újra összeházasodnak, és gyakran megint újra házasodnak, ez rendszerint átok. Ötödik. Pénzügyi hiányok. A legtöbb ember kereszül megy néha anyagi nehézségeken. Én sem vagyok ez alól kivétel. De ha neked soha nem sikerül egyről a kettőre jutnod, ha soha nincs elég pénzed, akkor alapvetően azt mondom, hogy ez egy játok. Hatodik. Balesetek. Te vagy az, akivel mindig megtörténik. Lelépsz a járdáról, és eltördik a bokád. Vagy valaki belehajt az autódba. De mindig a másik személy hibája, csak éppen vele történik meg. Értitek? A hetedik. Ez egy családi probléma, gyakori öngyilkosságok vagy szokatlan, nem természetes halálesetek. Ezen az összejövetelen folytatjuk annak a cserének a tanulmányozását, amelyben az átkot az áldás váltotta fel. Az előző összejövetelem felsoroltam az áldások és az átkok néhány példáját. Ezeket elsősorban az 5 es 28-ból vettem, de hozzátettem néhány olyat is, amelyeket a saját megfigyeléseim alapján gyűjtöttem össze. Tulajdonképpen azonban, ha összehasonlítjátok a kettőt, szembetűnő, hogy mennyire hasonlítanak. Azzal szerettem volna folytatni, hogyha a konkrét problémákon kívül szeretném nektek leírni, hogy általában milyen az, amikor valakin átok van. Ebben a témakörben Isten az elmúlt 5-6 évben vetett, vezetett engem bele és szinte körbevitt a világon, és elvitt bizonyos helyekre és bizonyos emberekhez, és rajtuk keresztül tanított. És elmondhatom, hogy most eltekintve a konkrét esetekről, fel, amelyeket felsoroltunk, az átok olyan, mint egy sötét árnyék a múltból. Valószínűleg nem tudod, hogy honnan ered, nem a te életedből származik, valószínűleg a felmenőidhez van köze, és valahogy az egész életedet beárnyékolja, és valahogy kizárja Isten áldásának a fényét. Látod magad körül az embereket a napfényben, de te magad nagyon ritkán jutsz ki a fényre. És valójában fogalmad sincs, hogy mi lehet az a múltbeli dolog, ami mindezt fokozza. Vagy hogy egy másik példát mondjak, egy hosszú, gonosz kézhez lehet ez hasonlítani, amely kinyúlik a hátad mögül, és időről időre alattomosan felburít téged. Vagy félret like a És rendszerint a következő történik, keményen küzdesz, hogy eljuss egy bizonyos pontra az életedben, ahol már azt mondhatod, hogy igen, elértem, és pont abban a pillanatban valami történik, és a siker kicsúszik a kezed közül. Úgyhogy újra végigcsinálod a nehéz küzdelmet, újra visszajutsz ugyanabba a helyzetbe, és a gonosz kéz megint felborít. És az a helyzet rendszeresen megismétlődik az életedben. És néha, amikor megnézed a szüleidet, vagy nagyszüleidet, vagy másokonaidat, rájössz, hogy ugyanez velük is mindig megtörtént. Éppen ugyanaz a dolog ismétlődik a te életedben is. De az átkok, nem mindig teszik nyilvánvalóan sikertelenni az embert. Mindig eszembe üt az a hölgy, akivel Dél-Kelet-Ázsiában találkoztam, aki királyi családból származott, és nagyon művelt volt, és nagyon sikeres volt a munkájában. Bíró volt. Erről tanítottam, Utána oda jött, és ezt mondta, én nem illek az ő leírásába, mert én nem vagyok sikertelen, és sikeres vagyok. De ezt mondtam, már elegen van. És így folytatta, igazából hiszek de valahol soha nem kapom meg azokat a dolgokat, amiket adok megkaptak, akik hisznek benne. Úgyhogy pár percet beszélgettem vele, és rájöttem, hogy az ősei között sok nemzedéken át bárványimádók voltak. Megmondtam neki, hogy valószínűleg emiatt van a problémája. Az átok lényegét egy szóban lehet összefoglalni, frusztráció. Lehet, hogy sikeres vagy, de mégis csalódott, frusztrált vagy. Hányan ismeritek ezt az érzést? Nagyon sok sikeres, csalódott ember van ma a világon. Most azt kérdezed, hogyan történhet meg ez velem? Most hét lehetséges okot fogok megnevezni. Felíradtad meg itt nekem a táblára, ha az előbb olyan szépen csináltad. Olyan jól dolgoztál, hogy majdnem kaptál egy állást. Tehát ezeken kívül másokok is lehetségesek. Most nincs mindegyikre időnk, csak gyorsan végigsoroljuk, megyünk rajtuk. Minden átok legfőbb oka a bálványimádás. A tíz parancsolat első két parancsának a megszegése. Azt állítom, hogy a bálványibádás kivétel nélkül valamilyen átkot von maga után. A bálványibádáshoz az okkul dolgok egész serege is hozzátartozik. Mert már az emberek nem tudják, de aki okkul dolgokkal foglalkozik, az hamis Istenekhez fordul, olyan segítségért, ami csak az igazi Istentől kellene kérnie. Úgyhogy hamis isteneket csinálnak, és ugyanolyan álkokat vonnak magukra, mint az, aki bárvány készít, vagy hamis Istent imád. Személyes véleményem szerint a szentírás alapján ez kivétel nélkül átkot von maga után. A második, és az nagyon közel áll az elsőhöz, a hamis vallások és a titkos társaságok. Bármely olyan vallás, amely elutasítja a Bibliába kijelentett dolgokat, és elutasítja Jézus különleges, meghatározott szerepét, a bibliai szempontból hamis vallás. Mondanom sem kell, hogy a világ tele van hamis vallásokkal. Ide soroltam a titkos társaságokat is. Mert bizonyos értelemben mindenki, aki titkos társaságokhoz csatlakozik, olyan emberekkel köt szövetséget, akik hamis isteneket imádnak. Én nem akarok problémát okozni, de az a példa, amivel Rusz és én újra és újra találkoztunk, a szabad köművesség volt. Az én saját következtetésem az, hogyha bármely olyan család, akiben szabad van, könnyen át kerülhet, és a lenne rá idő, sok-sok példát mondhatni erről nektek. A következő gyakori ok a szülők iránti helytelen magatartás. Tisztelt apádat és anyádat, hogy jól menjen a sorod, és hosszú életed legyen. A szülők tisztelete nem azt jelenti, hogy egyet kell velük érteni. Lehet, hogy nagyon tévednek, de tisztelettel kell velük bánni. És a mai társadalomban valószínűleg több az olyan ember, aki rosszul viszonyul a szüleihez, mint bármely nemzedékben nemzet... az emberiség történelme során. Amikor fiatalokat lelkigondozok, mindig ellenőrzöm, hogy milyen a viszonyuk a szüleikkel. Attól, hogy rosszul viselkedsz a szüleiddel, még üdvözülhetsz. Szólhatsz nyelveken, és ha megyben mész, amikor meghalsz, de soha nem fog jól menni a sorod ebben az életben. Tehát jobb, ha megfelelően viselkedsz velük. A negyedik oka a gyengékkel és gyámoltalanokkal szemben tanúsított igazságtalanság. Isten a gyengék és elnyomottak oldalán áll. És van egy példa, ami manapság nagyon tipikus, az abortusz. A meg nem született gyermek életének szándékos kioltása. Mert ha van valaki, aki gyenge és gyámoltalan, akkor ez a meg nem született csecsemő. Itt is elmondom, hogy az a véleményem, hogy ha szándékosan abortuszt hajtasz végre, akkor átkozt vonsz az életedre. Ezen a ponton megállok egy kicsit, hogy elmondjam, de keseredjetek el túlságosan, mert van kiút. A következő ok az antiszemitizmus. Más szóval a zsidók gyűlölete és az ellenük való beszéd. Amikor Isten elhívta Ábrahámot, ezt mondta neki, ha valaki megátkoztéked téged, azt én is megátkozom. És az átszállt Izsákra, az átszáll Jákobra és az ő leszármazottaikra. És itt is el kell mondanom, hogy senkinek sem fog jól menni a sora, ha rosszul viszonyul a zsidókhoz, vagy rosszakat mond róluk. Hadd tegyem hozzá, hogy én nem vagyok zsidó. Az egyik legcsodálatosabb példa erre az egyik közeli barátom, egy hajfában született palesztin arab. Ő van amerikai állampolgár, és én gondoztam őt, és segítettem neki megkapni a Szent Most nem tudom részletesen elmondani a bizonság de ő beismeri, hogy mind maga, mint az összes felmenője, amire is csak emlékezett rájuk, kitartóan átkozta a zsidó népet. És amikor megtért ebből és megtagadta, megszabadult az átoktól, és Isten rendkívüli módon megáldotta, szellemileg, családi életében és a munkájában. Ma bátran hirdeti az embereknek és az arab társainak, hogyha Isten áldását akarják, akkor meg kell változniuk abban, ahogy az a zsidókhoz viszonyulnak. De ez nem azt jelenti, hogy a zsidóknak mindig igazuk van, ezt is hozzá kell tennem. Aztán az egyik leggyakoribb ok, a saját magunkra kimondott átok. Az olyan átok, amit az ember magára mond ki. Például, bárcsak meghalnék. Mi értelme van az életnek? Soha nem fog nekem sikerülni. Mindig ez történik velem. Nem tudom megoldani ezt a helyzetet. Tudjátok ilyenkor mit csináltok? Átkot mondatok magatokra. Emberek tucatjait gondoztuk, akiknek meg kellett szabadulniuk a halál szellemétől. Azért, mert meghívták azzal, hogy ezt mondták, bárcsak meghalnék. Tudjátok mi ez? Ez a halál szellemének a meghívása. Gyere be, szívesen látlak. És nem kell sokat hívni. Jön magától. Egy olyan dolog, ami nincs a listán, de meg kell említenem, rokonok vagy felettesek átkai. Például szülők és férjek. Csak annyit írtok a hatos belly, hogy plusz rokonok. Sajnos sok szülőt idegesít a saját gyereke. És olyan düh, dühös, keserű szavakat mondanak neki, amelyeknek a következményét fel sem fogják. Mindig elrontod. Nem vizet semmire, nem érte semmit. Én lelkigondoztam gondoztam olyan 40-50 éves embereket, akik még mindig azoknak a szavaknak a hatásával küzdöttek, amelyeket az apjuk még serdülőkoruk előtt mondott királyuk. A férjek által a feleségnek mondott szavak is ide tartoznak. Nem igazságos, de így van. Isten hatalmat adott a férjeknek a feleségük felett. Jákobot egyszer megvádolták, hogy egy családtagja ellopta a lábán házi isteneit, és erő ezt mondta, aki ezt tette, halljon meg. Nem tudta, hogy Ráhel lopta el őket. És Ráhel volt a legkedvesebb felesége. Amikor Ráhel legközelebb szült meghalt a férje átkától. Itt nem valami kis jelentéktelen dologról van szó, hanem valami nagyon-nagyon valóságos dologról. A könyvben leírtam azt az elképzelt esetet, amikor férje ezt mondja a feleségének, te nem tudsz főzni, beteg leszek az ételeittől, soha nem fogsz megtanulni főzni. És az eredmény az azt, hogy tényleg rosszul fog főzni. Sok minden másséren tehetséges, de amikor bemegy a konyhába, semmi sem sikerül. És ez így lesz egész életében. Ugyanakkor a férjön öntudatlanul magát is megátkozta, ezt mondta, megbetegszem az ételeittől. Az egész életében emisztési zavarai lettek. Nevethettek, egyetértek, de ez így működik. Megtörténik, ez egy ilyen dolog. Hadd mondjam el, hogyha úgy érzed, hogy a halál átlva rajtad, akkor van egy csodálatos módja, annak hogyan kell ebből kikerülni. A Zsoltárok 118, gyere ide mondjuk együtt. 118. Zsoltár 17. vers. Meg sem tudnátok számolni, hogy hányszor mondtuk el már együtt rússzal. Szellemi háborúban állunk. Nem elméleteket mondunk, hanem olyan dolgokat, amiket tudunk. Tehát 118. Zsoltár 17. vers. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr nagy tetteit. Most mondjuk el együtt. Először mondjátok utánunk. Nem halok meg, hanem élek. És hirdetem az Úr nagy tetteit. Rendben, most mondjuk együtt. Nem halok meg, hanem élek. És hirdetem az Úr nagy tetteit. Ámen. Köszönöm, Uram. Az utolsó pedig a varázslók, sámánok, boszorkányok. Attól függ, hogy a világ melyik részben laksz. Ha Kelet-Afrikában, akkor Juogi", tehát a sátáni erőkkel dolgozó emberek. Ezek nagyon is valóságosak, az erejük is igazi, és örni is tudnak. Nagyon sok ember ölnek meg varázslással. Ma olyan varázsló szövetségek vannak szinte minden nagyvárosban, ebben az egész országban, amelyek kifejezetten a keresztények ellen imádkoznak. És a keresztény szolgálók házassága ellen imádkoznak. Az a legfőbb céljuk, hogy Jézus Krisztus egyházát elpusztítsák. Ez is nagyon valóságos forrása az átkoknak. Számos országban értem, például a és Afrikában, ott vannak olyan emberek, akik erre szakosodnak. Az erős férfi a varázsló doktor. Ő az, akihez az mindenki fordul. De sok országban azok, akik keresztények lesznek egy bizonyos ideig, ha nem kapják meg, amit akarnak Istentől, akkor a varázsló doktorhoz mennek. Elérkeztünk ahhoz, hogy mit kell tenni az átok megszüntetése érdekében. Ezt most nagyon gyorsan elmondan, el kell mondanom. Három olyan szavam van, amelyek mindegyike az angol nyelvben R betűvel kezdődik. Felismerés. Kérdistent, hogy mutassa meg, mi a problémád. Annak, amit elmondtam, az a célja, hogy felismerd ezeket az átkokat. Jobb írom. Felismerés. Úgy érzem, hogy néhányan már felismertétek. Hirtelen fény az éjszakában. Azt mondod, hogy most már értem, miért alakult így az életem. Már értem, mi volt a szüleim problémája. Azt szeretném mondani, hogy reménykedjetek. A második. Megtérés. Ha te magad részt vettél bármi gonosz dologban, térj meg belőle. Ha részt vettél okul dolgokban, ha voltál jóstál, használtál tarokkártyát, tanulmányoztál az okult könyveket, akkor neked személyesen meg kell térned. Az is lehet, hogy nem te csináltad, hanem a szüleid, nagyszüleid, dédszüleid, vagy mások. Ebben az esetben az ő nevükben kell bűnbálatot tartanod. Te nem vagy bűnös, csak a következményeket szenveded. Érted? Ha te tetted, akkor bűnös is vagy, és te iszod is a levét is. De ahhoz, hogy kitisztítsd ezt a dolgot a múltadból, meg kell bánnod a szüleid nevében, vagy annak a nevében, aki elkövette. Harmadik, megtagadás. Mond ki, hogy ez nem az én jussom. Engem Jézus vére megváltott. Hiszek Jézus Krisztus megváltó munkájában. A keresztem magára vett minden rosszat, ami nekem járt volna, hogy én megkaphassam mindazt a jót, ami neki járt. Ez a megtagadás. A Biblia ezt mondja, engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és akkor mi történik? Az ördög elfut tőletek. Tényleg elhiszitek ezt? Tényleg elhiszitek, hogy elfut tőletek? De csak akkor fut el, ha először engedelmeskedtek Istennek. Az ördög az arcotokba fog nevetni, ha nem engedelmeskedtek Istennek. Sok keresztények az a baj, hogy ezt megfordította. Az ördögnek engedelmeskedik, és Istennek áll le ellen. Lehet, hogy közöttetek is néhányan ezt csinálják. Engedtek sátán nyomásainak és támadásainak, és engeditek, hogy rajtatok taposson. Ez nem tetszik Istennek, ez nem alázat. Ez hitetlenség. Álljatok fel! Vegyétek fel a boxkesztyűt, és mondjátok ezt, Isten gyermeke vagyok. Ez nem az én jussom. Jézus vére megváltott engem az ördög kezéből. Tudjátok, mi van mögéve a Zsoltárok 107. rész második versben? Így szóljanak az Úr megváltottai. A megváltásod nem igazán hat addig, amíg ki nem mondod, amíg személyesen meg nem vallod azt. Legyőzték sátánt a bárány vérével és bizottságtételük tételük beszédével. Mondjuk együtt. Én mondom először. Isten megváltott Jézus vére által az ördög kezéből. Rendben, most mondjuk el újra. Isten megváltott Jézus vére által az ördög kezéből. Jó, most mondjuk el még egyszer. Isten megváltott Jézus vére által az ördög kezéből. Most pedig... Nem helyes, ha itt megállunk. Most mondhatnám, hogy vég az összejövetelnek, és mehettek ebédelni, de akkor néhányan biztosan csalódottak lennétek. Ezért most mindenkinek személyes lehetőséget akarok adni, hogy ezt megtegye. Ha úgy érzed, hogy valamilyen átok van az életedben, ha nem igazán érted az okát, de látod, hogy ott van, és hiszed, hogy Jézus átoká lett a kereszten, hogy te megszabadulhass a átoktól, akkor kérlek, hogy csatlakozz hozzám imában, ne hozzám szólj, hanem az Úrhoz, és ezzel amerikaiasan szólva biztosítod az alapokat azaz teljesített feltételeket. tehát ha engeditek, hogy vezesselek benneteket imában, hinni nektek kell én is imádkozom veletek, de én nem tudok helyetetek hinni azt hiszem megkérem a feleségemet hogy álljon ide mellém, együtt jobban megy ha szeretnél vele együtt imádkozni, akkor kérlek, hogy állj fel. Kérlek, ne legyenek szégyellősek. És ne azért állj fel, mert valaki más is feláll. Ez egy teljesen személyes ügy közötted és az Úr között. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akikkel egyszer már egy másik összejövetelen megtettük ezt. Nekik nem kell megtenniük. Most hát elmondom ezt az imát előttetek. Ismételjetek utánam, de Jézushoz imádkozzatok ne hozzám. Most ezt nyilvánosan megvalljátok, megtagadtok minden olyan kapcsolatot, ami még egy dolgot nem mondtam, amit meg kell tennetek, meg kell bocsátanotok mindenkinek, akire nehezteltek. Kérem, hogy ne, ne rám nézzetek, nézzetek Jézusra. Becsukhatjátok a szemeteket, hogy itt fa is lehet, nem számít. Jó? Akkor mondjátok utánam. Úr Jézus Krisztus, hiszem, hogy Te vagy Isten fia, az egyetlen út Istenhez, és hogy meghaltál a kereszten a bűneimért, és feltámadtál a sírból, és a kereszten magadra vetted a bűneimet, Hogy én igaz lehessek a te igazságoddal, és átokká is lettél. Minden ellenem, ellenem ható átkot magadra vettél, és most eléd jövök uram szabadulásért, ezekből az átkokból, megtérek minden olyan bűnből, amely ezt eredményezte, Akár intettem, akár az őseim. És elfogadom a te megbocsátásodat. És most felveszem a boxkesztyűt. A ördög ellen. És minden nyomása ellen. És minden ellenem irányuló szándéka ellen. És Jézus nevében ellene állok nem vagyok hajlandó tovább engedelmeskedni neki. És Jézus nevében most felszabadítom magam az életemre nehezedő minden átoktól, annak alapján, amit Jézus tett értem, az ő nevében felszabadítom magam. És most elfogadom a szabadságot hitáltal, Hálásan, Uram, köszönöm Neked, dicsérlek, hiszem, hogy hűséges vagy, hiszem, hogy megteszed, amit kértem tőled, de csak hálát adni, kísérni tudlak. Oda szállom az életem Neked, hogy mostantól a Te áldásod nyugodjék rajtam. Köszönöm, Úr Jézus! Köszönöm. Most pedig köszönjétek meg az Úrnak mindezt a saját szavaitokkal. Ne törődjetek velem se a körülöttetek levő emberekkel. Fogadjatok hálával az Úr áldását. Köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, Uram. Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké. Szeretünk, Urunk Jézus, dicsérünk téged. Itt állunk előtted azoknak a nevében, akik elmondták most ezt az imát, és kijelentjük, hogy a mai naptól szóval szabadok. Jézus nevében megvalljuk, hogy szabadok. Úr Jézus, neked adunk minden dicsőséget és tisztességet. Köszönjük neked, hogy elvállaltad a büntetésünket a kereszten. Köszönjük neked ezt az egyetlen végső tökéletes áldozatot a kereszten. Hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletesítettél tettél minket, akik megszentelődünk. Mondjuk ezt együtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletesített minket, akik megszentelődünk. Mondjuk el újra. Egyetlen áldozattal örökre tökéletesített minket, akik megszentelődünk. Most pedig, ha vagy ehhez elég bátor, fordulj oda melletted levőhőd, és mondd azt, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesített engem, aki megszentelődöm. Tegyük ezt most személyesé. Légy bátor, és mondd el valakinek. Egyetlen áldozatával örökre tőkéletesített engem, aki megszentelődöm. Egyetlen áldozatával örökre tőkéletesített engem, aki megszentelődöm. Megszent Amen. Köszönöm, Uram. Köszönöm, Jézus. Köszönöm, Uram. Köszönöm, Úr Jézus. Jó, azt hiszem, marad pár másodpercünk. Azt hiszem, körülbelül két percünk van. Ezért nem akarom veszégetni az időt. Hadd mondjam el, hogy ez nem oldja meg automatikusan minden problémátokat ebben a pillanatban. De elindít titeket egy új irányba. Nagyon sok olyan emberrel foglalkoztam már, akik átukból szabadultak meg. Sokuknak áldás csodákat kellett vívnia. Eszembe jut valaki, aki már nagyon sikeres művész, de előtte egy reménytelen elveszett senki volt. Mélyen benne volt az okkultizmusban, mert Brazíliából származott, és hallotta ezt a tanítást, és egyértelműen látta, hogy átok van az életén. Megtette azt, amit mondtam neki. De nem máról holnapra történt meg. Néha az embereknek harcolniuk kell. Elszántnak kell lennetek. Késznek kell lenni arra, hogy lejátszod a csatát az ördöggel, és azt mondod, ördög, megfeleltem a feltételeknek, nincs több követelésed. Takarúj az utamból, mert Isten gyermeke vagyok. Állj félre. És amikor tudja, hogy komolyan gondolod, akkor félreáll. De lehet, hogy némelyik kötőknek időre lesz ez szüksége. Úgyhogy ne legyetek csalódottak, ha marad néhány probléma, hanem legyetek tudatában annak, hogy arccal a fény felé fordultatok, és jó irányba haladtok. May God bless you. For further information and a complete list of cassettes and books, contact the Derek Prince Ministry's office nearest you.